Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 26 Уночі щось відбувалося. Уранці, в години перед світанком і вже тоді, коли сонце піднімалося, знайшли нові безтямні тіла. Цього разу їх було п'ятеро. Двоє безпритульних, які ховалися під мостами у великому кільці. Пекар, який йшов додому з роботи в ближніх стоках. Лікар з пагорба Водуа. шкіперка Баржі, неподалік від Воронової брами. Розсип нападів, що спотворили місто без будь-якої системи. Північ, схід, захід, південь. Безпечних районів не було. Лін погано спала. Її зворушила записка Айзека та думка про те, що він поїхав на інший кінець міста, просто, щоб почепити їй на двері клаптик паперу. Але водночас вона не покоїлась. Короткий абзац, який він написав – Віддавав істерикою, а просити її прийти до лабораторії було настільки на нього не схоже, що Лін злякалася. І все ж, вона прийшла би негайно, якби не повернулася до драглистої діри, пізно. Запізно для подорожі. Не через роботу. Напередодні вранці вона прокинулася і знайшла під дверима коротку записку. Внаслідок термінових справ необхідно відкласти нашу співпрацю, до отримання подальших вказівок. З вами зв'яжуться, коли стане можливим відновлення роботи. Підпис «П». Лін засунула стисле повідомлення в кишеню і поїхала до Кінкена. Вона продовжувала своє меланхолійне споглядання. А тоді, допитливо, зачудовано, неначе спостерігаючи спектакль про власне життя і дивуючись від того, як воно склалося, пройшла на північний захід від Кінкена до Лінфьорда і сіла на поїзд. Вона проїхала дві зупинки на північ від стічної лінії, і її поглинуло величезне просмолене черво вокзалу на вулиці Вітчаю. Там серед метушні і шипучої пари величезного центрального з'їзду, де всі п'ять ліній сходилися, мов величезна залізно-дерев'яна зірка, вона пересіла на ліву лінію. Їй довелося п'ять хвилин чекати, поки в западенні посередині станції розігрівали паротяг. Вдосталь часу, щоб недовірливо на себе подивитися. Запитати себе, що ж в ім'я дивовижної матінки роду вона робить. А можливо, і в ім'я інших богів. Але вона не відповіла. Просто сиділа, поки поїзд чекав, а тоді повільно рушив ритмічно за котів, прискорюючись та вислизаючись з однієї з пор станцій. Він повернув на північ від штиря, під двома парами підвісних колі, що нависали над варварським цирком Каднебара. Багатство і велич Крука, галерея Сеннет, будинок Фуксії, парк Гаргулі спотворювало убоство. Лін дивилась на купи паруючого сміття, де Крук, Переходив в обід. Побачила, як широкі вулиці і поштукатурені будинки цього заможного району обережно оминали сховані напіврозвалені будівлі, що, вона знала, кишили пацюками. Поїзд проїхав станцію обід і вирушив далі, над жирним сірим варевом смоли. Він перетнув річку менш ніж за п'ять метрів на північ від мосту Гадрах. А тоді... Стрімко, неначе з огидою, поїхав над роздовбаними дахами гирла. Вона вийшла з потяга на станції Нижня падуча Грязюка, на західному краю гетто у Нетрях. Їй знадобилося небагато часу, аби пройти по гнилих вулицях, повз сірі будівлі, що неприродно надималися від пітної вологи, повз представниць свого виду, які поглядали на неї. Відчували її смак і відсувалися, бо вишукані парфуми та дивний одяг видавали в ній втікачку. Невдовзі вона знайшла будинок своєї матінки Роду. Лін не підходила близько. Не хотіла, щоб її запах просочився крізь розбиті вікна і розповів її матінці Роду чи сестрі, що вона тут. У все більш спекотному повітрі її запах був ніби міткою для інших хепрів і цього вона не могла позбутися. Сонце пересунулось, розжарило повітря й хмари. Алін так і стояла неподалік від свого колишнього дому. Він не змінився. Зсередини, з дріщин у стінах і дверях, вона чула повзання. Чула органічний рух маленьких ніжок чоловічих особин хепрі. Ніхто не вийшов. Перехожі висловлювали їй хімічну огиду. За те, що повернулась, аби щось там видивлятися, аби шпигувати за якоюсь родиною, що нічого не підозрювала. Проте Лін не зважала на це. Якби вона зайшла і її матінка роду була вдома, подумала собі, вони обидві відчули б злість і розпуку, вони б посварилися невідомо для чого, неначе і не було всіх тих років розлуки. Якби там була її сестра і сказала, що їхня матінка роду померла, не дочекавшись лін і не сказавши їй жодного слова докору чи прощення, то це б означало, що вона залишилася сама. У неї могло б розірватися серце. Якби там не було нікого, якби підлога кишила б лише самцями, що жили, як і годиться, паразитами, вже не розбещені безмозки принці, а комахи, що смерділи і харчувались гноєм. Якби виявилося, що її матінки роду і сестри більше немає, тоді Лін невідомо навіщо стояла би в спорожнілому будинку. Її повернення додому було б сміховинним. Минула година, а то й більше, і Лін повернулася спиною до напівзогнилої будівлі. Махаючи ніжками і тривожно напружуючи голову з карабея, Збентежена і самотня, вона повернулася до станції. Вона затято боролася з меланхолією. Вийшла в круці і витратила частину величезних виплат від пістравого на книжки і рідкісну їжу. Вона зайшла в ексклюзивний жіночий бутик, спровокувавши уїдливий коментар власниці. А тоді помахала гінеями і владно указала на дві сукні. Лін дала можливість без поспіху зняти із себе мірки, бажаючи, щоб сукні настільки ж чуттєво облягали її, як і людських жінок, для котрих їх задумав дизайнер. Вона купила обидві під цілковиту мовчанку власниці, яка скривилась, узявши гроші в хепрі. Лін ішла по вулицях Салакуйських полів в одному зі своїх придбань. У вишуканій туманно-блакитній обтислій сукні, на фоні якої її червонувата шкіра здавалася ще темнішою. Їй важко було визначити. Почувалася від цього краще чи гірше. Вона знову вдягла цю сукню наступного ранку, коли поїхала на інший кінець міста до Айзека. Того ранку біля причалів Келтри світанок зустріли оглушливим криком. Водяники-вантажники провели всю ніч – розкопуючи, формуючи, штовхаючи і розчищаючи величезні маси трансформованої води. Коли сонце зійшло, сотні з них вилізли з брудної води, зачерпуючи її великими пригорщами і кидаючи далеко від великої смоли. Вони несамовито гукали і улюлюкали, піднімаючи останню тонку завісу рідини з великої канави, що викопали в річці. Вона простягалася на 15 метрів, як не більше. Величезний шмат повітря, вирізаний з річкової води, на всі 250 метрів ширини річки, від берега до берега. З обох боків залишили вузенькі протоки для води, щоб річка не вийшла з берегів. На дні канави, на глибині 13 метрів, річуще кищило водяниками. Їхні товсті тіла ковзали одне по одному в грязюці, обережно торкаючись то одного, то іншого плаского вертикального краю води, де починалася річка. Час від часу якийсь водяник щось обговорював із товаришами, а тоді стрибав їм через голови на своїх величезних, мов у жаби, задніх ногах. Крізь стіну повітря він поринав у воду, що височила поруч, і вистрибом вирушав на якесь невідоме завдання. Інші швидко розгладжували за ним воду. Знову закиплюючи водоробку, аби їхня блокада залишалася непорушною. У центрі канави три кремезні водяники весь час перемовлялися, а тоді стрибали чи повзли до товаришів, щоб передати інформацію. І знову поверталися до обговорення. Точилися гнівні суперечки. Це були обрані лідери протесного комітету. Коли піднялося сонце, Водяники, що стояли на дні річки і уздовж берегів, розгорнули банери. На них було написано «Вимагаємо справедливої оплати». А ще «Не буде підвищення, не буде річки». З обох боків розлому маленькі човники обережно вислували до краю води. Моряки визирали з них так далеко, як тільки могли, оцінюючи ширину провалля. Вони роздратовано хитали головами. Водяники насміхались і тішились. Трохи південніше Ячмінного мосту, на самому краю порту, викопали канал. Одні кораблі чекали, коли зможуть причалити, інші відчалити. Двома кілометрами нижче за течією в нечистих водах між Лихокраєм і Псячою Тванню торгові кораблі приструнювали своїх нервових водовірмів і ставили бойлери на низький режим. У протилежному напрямку, коло пристани і причалів, у товстих каналах Келтрі побіля сухих доків, капітани суден аж із ходогу нетерпляче спостерігали за страйком водяників, які юрмилися на берегах. І хвилювалися, як їм потрапити додому. Упродовж наступних кількох годин прибули робочі люди, які зайнялися завантажуванням і розвантажуванням. Вони швидко виявили, що їхня участь нічого особливо не змінювала. Як тільки вони закінчили роботу на кораблях, які все ще стояли в самому келтрі, максимум два дні праці. Судна все одно не змогли б відчалити. Нечисленні люди, які раніше вели переговори з водяниками-протестувальниками, підготувалися. О 10 ранку за 20 чоловіків раптом вибігли зі своїх дворів. Перелізли через паркани навколо причалів і побігли до берега, де відбувався страйк водяників, які майже історично їх підкликали. Чоловіки витягли власні плакати. Люди і водяники проти начальників. Вони приєдналися до шумних кричалок. Упродовж наступних двох годин ситуація загострилася. Інша група людей розгорнула акцію контрпротесту в низьких стінах порту. Вони вигукували образи водяникам, називаючи їх жабами і ропухами. Вони насміхалися з людей, що підтримали протест, ганьбили їх як зрадників раси. Вони попереджали, що водяники зруйнують порт, і через це впадуть зарплати людей. Один чи двоє мали буклети «Трохпер». Між ними і так само запальними людьми-протестувальниками Пересувалися численні збентежені, нерішучі портові робітники. Лаючись, вони знічено походжали туди-сюди. Вони слухали аргументи, що їх вигукували з обох боків. Учасників акції ставало більше. На обох берегах річки, в самому Келтрі і на південному березі Сиріадського колодязя збиралися натовпи, щоб подивитися на протистояння. У гущі народу шастали кілька чоловік і жінок, рухаючись занадто швидко, щоб їх можна було впізнати, і роздавали листівки з емблемою безтямного бродяги вгорі. В них дрібним шрифтом вимагалося, щоб люди, які працювали в порту, приєдналися до водяників, бо лише так можна було добитися задоволення всіх вимог. Серед робітників людей розходилися газети, які хтось непомітно розповсюджував. День тривав, повітря розжарювалося, і все більше робітників почали перелазити через стіну, щоб приєднатися до протесту поруч із водяниками. Контракція теж збільшувалась, іноді дуже швидко. Але по кількох годинах стало очевидним, що найбільше зросла саме кількість протестувальників. У повітрі витала непевність. Натовп спостерігачів ставав усе запальнішим і кричав обом сторонам, аби вони щось робили. Пішов поголос, що до протестувальників вийде голова правління порту. А ще, що з'явиться сам Радгаттер. Водяники в каньйоні, викупаному серед річки, ні на мить не припиняли підтримувати мерехтливі водяні стіни. Час від часу крізь плоскі краї проштовхувалася риба і, б'ючись, падала на землю. Або ж хвилі приносили напівзатонуле сміття у несподівану прірву. Водяники закидали все назад у воду. Вони працювали позмінно, контролюючи водні стіни аж до горошніх країв, щоб утримати їх. Оточені поламаним металом і густою багнюкою, з якої складалося дно великої смоли, вони з вигукували слова підтримки людям-страйкарям. О пів на четверту, коли сонце пекло крізь хмари, які зовсім не рятували від нього, до порту наблизились два повітряних судна. Одне з півночі, інше з півдня. Натовп пожвавився. Швидко пішли чутки, що приїде мер. Тоді помітили ще два дирижаблі, що невідворотно пливли над містом у напрямку Келтрі. На берегах почало відчуватись занепокоєння. Частина натовпу швидко розбіглася. Протестувальники стали вигукувати гасла ще завзятіше. О 3.55 повітряні судна зависли над портом у формі літери «Х», масивною загрозливою позначкою цензури. За кілометр два на схід над Псячою Тванню зависнув іще один самотній дорежабель, з іншого боку вигадливого вигину річки. Водяники, люди і спостерігачі мусили затулити очі, дивлячись на незворушні машини. Були подібні тіла котрих зачаїлись, як кальмари мисливці. Дрижаблі почали спускатися, вони швидко наближалися, і раптом стало видно деталі. Від їхніх роздутих тіл ішла якась загроза. Була майже четверта, коли з-за навколишніх дахів повітря злетіли дивні органічні постаті, вони з'явилися з розсумних дверей у верхній частині вартових опор Келтри та Сиріаку, менших веж, не під'єднаних до підвісної залізничної мережі. Злегка похитуючись від вітерцю, невагомі об'єкти почали якось непомітно наближатися до робітників. Зненацька вони заповнили усе небо. Вони були великі м'якотілі, і кожен являв собою масу покрученої роздутої плоті, вкритої, вигадливими клаптями і вигинами шкіри, впадинами і дивними отворами, з яких щось крапало. Основна частина тіла мала десь три метри в діаметрі. На кожній з істот сидів вершник-людина, зброєю прикріплений до оглядного тіла дивовижі. З кожного такого тіла звисав жмут щупалець та пасем з пухиреної шкіри, завдовжки метрів 12, що простягалися до землі. Рожева-фіолетова плоть істот постійно пульсувала, неначе серцебиття. Дивовижні створіння насунулися на натовп. Минуло цілих 10 секунд, поки ті, хто їх бачили, оговтилися від шоку, аби хоч щось сказати. Тоді почалися крики. «Сифонофори!» Коли почалася паніка, якийсь годинник поблизу пробив четверту, і водночас відбулося кілька подій. Серед натовпу глядачів, учасників контракції і навіть ДНД серед самих протестувальників, групки чоловіків і окремих жінок раптом різким, швидким рухом натягнули на голову темні каптури. У них не виднілося отворів ні для очей, ні для рота. Це були темні, зібгані шматки суцільної тканини. Із дна кожного держабля, які тепер нависали низько, Вистрілили клубки мотузок, що смикались і хльостали на люту. Вони довго-довго летіли крізь повітря, поки їхні злегка закручені кінці не впали на землю. Повітряні судна оточили натовп. Обидва протести і глядачів. Чотирма стовпами підвішених мотузок. По два з кожного боку річки. По канатах вниз на карколомній швидкості майстерно зісковзнули темні постаті. Цей потік не припинявся, нагадуючи липкі згустки, що скрапували по тельбухах випатраних дирижаблів. Юрба сповнилась воланням, що надламалося від жаху. Органічна єдність людської маси була зруйнована. Чоловіки і жінки побігли в усіх напрямках. Вони наступали на тих, хто падав, хапали дітей і коханих та спотикалися об бурківку чи розбиті плити. Люди намагалися розсіятися по бічних вуличках, що відгалуджувалися, мов тріщини, від набережних. Однак вони натикалися на ряди сифонофор, що незворушно коливалися уздовж доріжок. Раптово вартові в уніформах почали наступ на протест з усіх бічних вулиць. Страйкарі закричали від жаху, коли з'явилися вартові вершники на страхітливих двоногих шаннах з простягнутими гаками. Істоти визначали напрямок за відлунням. Їхні сліпі безокі голови похитувались. Повітря сповнилося вигуками болю. Дезорієнтовані люди заходили за повороти і натикалися на щупальця сифонофор, зойкаючи, коли паралізуюча речовина, яку ті виділяли, просочувалась крізь одяг і торкалася голої шкіри. Кілька подихів гминало в тремтливій агонії, а тоді – наставало холодне заціпаніння і параліч. Пілоти сифонофор оперували вузлами і підшкірними синапсами, які контролювали рухи істот, оманливо швидко пересуваючись над дахами хатин і портових складів, проходячи отруйними відростками своїх бойових коней по каналах між будівлями. За ними залишався слід і стіл, що билися у спазмах. Застиглих очей і ротів, що пінилися від тупого болю. То тут, то там окремі люди, старі, слабкі, алергіки і просто ті, кому не пощастило, занадто сильно реагували на речовину. В них зупинялося серце. Тканина, з якої робили темні форми вартових, виготовлялась із волокнами зі шкіри сефонофор, Для них щупальця були нешкідливі. Загони варти почали наступ на пікети. Люди водяники розмахували своїми плакатами, мов, недолугими кийками. У безладному натовпі почалися жорстокі сутички. Агенти вартові були озброєні булавами і батогами, змоченими в отруті сефонофор. За шість метрів від передніх рядів збентежених, розгніваних демонстрантів, перший загін варти став на коліна і підняв дзеркальні щити. За них почулося джеркотання шаннів. А тоді стрімкими димовими дугами у протестувальників полетіли газові гранати. Вартові невблаганно посунули у димові хмари, дихаючи крізь захисні маски. Скіпка вартових відкололася від основного клину і попрямувала до річки. Вони кидали в канаву водоробку циліндри, що шипіли газу. Яма сповнилась хрипінням і тріском палаючих легень та шкіри. Стіни, що водяники так ретельно підтримували, почали рватися і протікати. Все більше демонстрантів кидалися в річку, щоб втекти від отруйних випарів. Троє вартових стали на коліна на самісінькому краю річки. Їх оточила група колег, мов захисна шкіра. Ті троє, що стояли в центрі, витягнули з-за спини снайперські гвинтівки. У кожного їх було дві, заряджені порохом. Одну тримали в руках, друга лежала поруч на поготові. Швидким рухом бійці спрямували дула в міазми сірого диму. Вартовий з особливими срібними еполетами капітана тавматурга став у них за спиною і швидко та нечутно щось пробурмотів. Він торкнувся скронь кожного зі снайперів і швидко забрав руки. Очі вартових, сховані масками, заслізилися, а тоді очистились. Раптом здатні бачити нюанси світла і випромінювання, завдяки чому дим став майже невидимим. Кожен з чоловіків ідеально знав форму тіла і рухи своєї мішені. Снайпери швидко оглянули газовий туман і побачили, як ці мішені перемовляються, притиснувши до рота і носа вологі ганчірки. Почувся тріск. Три швидкі постріли один за одним. Двоє водяників упали. Третій панічно озирнувся не в змозі побачити нічого, окрім клубів отруйного газу. Він помчав до води, стіни якої його оточували. Зачерпнув жменю і почав до неї промовляти, проводячи рукою швидкими езотеричними жестами. Один зі снайперів, що стояли на березі, кинув гвинтівку і схопив іншу. Його мішень – шаман, зрозумів він, і якщо дати йому достатньо часу, він може викликати ундину. Це значно ускладнило б ситуацію. Вартовий підняв гвинтівку до плеча, прицілився і вистрелив одним різким рухом. Молоточок зі сплюснутим уламком кременю сковзнув по зубчастому краю кришки і поцілив кресало, видобуваючи іскру. Куля полетіла крізь хмари газу по химерній звивистій траєкторії і поцілила в шию мішені. Третій з організаторів протесту водяників, розбризкуючи воду на всі боки, у корчах впав у болото. Потекла кров, згущуючись у трасовині. Стіни водоробки річкової канави розпадалися. Вони просідали і згинались, упускаючи крізь себе потоки, що розмивали грунт на дні. Вода, завихрюючись, омивала ноги нечисленних протестувальників, котрі ще стояли внизу. Аж ось велика смола, здригнувшись, і сшила себе знову, та стілила пробоїну, що паралізувала, і стримувала її плин. Брудний потік ринув, ховаючи кров, політичні газети і тіла. Поки варта розганяла протест у Келтрі, канати вирвались із п'ятого дережабля. Натовпи у псячій твані кричали, вигукували новини і розповіді про бійку. Втікачі з протесту шкандибали по розвалених доріжках. Банди молодиків в енергійному збентеженні бігали туди-сюди. Вуличні крамари на срібноспинній вулиці кричали і показували пальцями на товстий дирижабель, що скидав до землі спорядження. Їхні звуки заглушило раптове гудіння і дзищання клаксонів у небі, які одне за одним видали всі п'ять суден. У гарячому повітрі Загін вартових спустився канатами на вулиці Псячої Твані. Вони сковзнули нижче за образи дехів, у смердючі випари, а тоді спустилися на землю. Їхні важкі чоботи грюкали по слизькому бетону дворика, в якому вони приземлилися. Закуті у дивну химерну броню вони нагадували радше конструктів, ніж людей. Кілька робітників і роззяв, що саме опинилися поряд, дивилися на них з відкритими ротами, поки один із вартових не повернувся у їхньому напрямку, замахнувшись величезним мушкетом. Спостерігаючи, відразу ж припали до землі, а деякі втекли. Загони вартових помчали сходами у підземну бойню. Вони прорвалися крізь незамкнені двері і почали стріляти в криваве повітря. Ошалешені м'ясники і різники повернулися до дверей. Один впав зі зболеним хрипом. Куля прорвала йому легеню. Його брудна накидка знову просякла кров'ю. Тепер із середини. Інші робітники побігли, ледь не падаючи, коли нога потрапляла на слизькі хрещі. Вартові зірвали туші кіз і свиней, що звисали з гори, скрапуючи кров'ю. Та потягнули підвісний конвейер з гаками, відірвавши його від вологої стелі. Вони радами помчали до задньої частини кімнати, вгору по сходах, уздовж маленького сходового майданчика. Замкнені двері спальні Бенджаміна Флекса завадили їм не більше, ніж ганчірка. Опинившись у кімнаті, вактові стали з обох боків шафи, а один із них витягнув за спини величезну кувалду. Він замахнувся нею на старе дерево, знищуючи шафу за три швидкі рухи. У стіні завиднілася діра, з якої долинало булькання парового двигуна, і мерехтіло уривчасте світло каганця. Двоє вартових увійшли до таємної кімнати. Почувся приглушений крик і ритмічний звук ударів. Із демаскованої діри вилетів Бенджамін Флекс. Його тіло сіпалось. Краплі крові розбризкувалися по замащених стінах круговими візерунками. Він упав на підлогу, вдарившись головою. Зойкнув і спробував відповзти, лаючись собі під носа. Інший вартовий потягнувся, схопив його за сорочку із силою, зміцненою паровою установкою, і притиснув до стіни. Бен щось бурмотів і спробував сплюнути, дивлячись на незворушне обличчя в синій масці. Вигадливі тоновані окуляри, захисний респіратор та шолом із шипами. Обличчя, наче в якогось комахоподібного демона. Із шиплячих ротових частин долинав монотонний, але досить чіткий голос. «Бенджамін Флекс, будь ласка, дайте словесне чи письмове підтвердження, що погоджуєтеся супроводити мене та інших офіцерів варти нового кробузона в місце на наш вибір з метою допиту та збору розвідданих». Вартовий бахнув Бенджаміном об стіну. Той судомно видихнув і видав незрозумілий звук. «Згоду підтверджено у присутності мене та двох свідків», – промовив вартовий. «Так, так точно», – відповіли двоє його колег позаду, киваючи в унісон. Офіцер вперіщив Бена по обличчю тильною частиною долоні, аж тому потемніло в очах і тріснула губа. Його очі п'яно бігали, а лицем стікала кров. Величезний чоловік у броні кинув Бена собі через плече та вийшов із кімнати. Вартові, які тоді заходили до маленької кімнати, зачекали, поки решта вийдуть слідом за офіцером в коридор. Тоді водночас очіпили від поясів великі залізні циліндри, кожен по одному, кожен по одному, і натиснули поршні, що розпочали незворотну хімічну реакцію. Вони кинули циліндри в тісну кімнату, де конструкт, Усе ще тупо, бездумно тиснув на ручку друкарського верстата. Вартові побігли, не наче химерні двоногі носороги, по коридору за офіцером. Кислота й порошок у вибухових трубках змішалися і зашипіли. Різко зайнялися та підпалили щільно стиснутий порох. З Денацька почулися два вибухи, такі сильні, що від них затремтіли вологі стіни будівлі. Коридор струсонуло від вибухової хвилі. З дверей вилетіли незліченні клаптики палаючого паперу, гарячі чорнила і розірвані уламки труби. Шматки металу і скла у конструктивіському фонтані вилетіли зі світлового люка. Мовтліючи конфеті, по всіх навколишніх вулицях розлетілися обривки редакторських колонок і критики. «Ми кажемо», – писалося на одному, а на іншому – «зрада». То тут-то там виднівся заголовок. Бестямний бродяга. Іноді був порваний і горів, так, що було видно тільки фрагмент. Без. Вартові один за одним, використовуючи поясні карабіни, чіплялися за мотузки, що досі на них чекали. Вони пересували важелі умонтовані в наплічники і приводили в дію якийсь потужний прихований двигун, що піднімав їх у повітря. Ремінний шків обертався. Його могутні шестерні щіплялись між собою і тягнули темні, кремезні постаті назад у дирижабель. Офіцер, який тримав Бена, міцно за нього вхопився, проте шкіф анітрохи не зашпортався під додатковою вагою. Коли слабкий вогонь усе ще безстільно танцював по тому, що раніше було бойнею, щось упало з даху, де воно перед тим зачепилося за зубчасті ринви. Предмет майнув у повітрі та з гуркотом упав на заляпану підлогу. Це була голова бенового конструкта з усе ще прикріпленою правою верхньою кінцівкою. Рука трусилася, намагаючись повернути рукоятку, котрої вже не було. Голова крутилась, подібна до людського черепа, вкритого оловом. Металевий рот сіпався, відкриваючи і закриваючи щелепу. І на кілька неприємних секунд залишок конструкта видав жалюгідну пародію на рух, повзучи по нерівній підлозі. За півхвилини з нього витекли останні запаси енергії. Його склені очі завібрували і зупинилися. Він не рухався. Над мертвим конструктом промайнула тінь. Дережабель. Тепер з усіма загонами на борту. Він повільно плив над районом псячої твані. Над останніми брутальними мерзенними сутичками в порту, повз парламент і через весь неосяжний простір міста, до вокзалу на вулиці Вітчаю та кабінету допиту в Штирі. Спершу мене нудило від їхньої присутності, всіх цих чоловіків із їхнім швидким, важким, смердючим диханням. Тривогу, що просочується крізь їхню шкіру, мов оцет. Я знову хотів холоду. Темряви під коліями. Де найпримітивніші істоти виживають, борються, помирають і стають харчем для когось іншого. У цій грубій простоті я віднайшов розраду. Однак це не моя земля і не мені це вирішувати. Я намагався стриматися. Я намагався призвичаїтися до чужих правових звичаїв цього міста, різких кордонів і парканів, ліній, що відділяють одне від іншого, твоє від мого. Я це наслідував. Я шукав розради і захисту в тому, що я належу собі сам, що вперше за все життя я відокремлений, ізольований, ні від кого не залежний. Але для мене стало жорстокою несподіванкою, що я – жертва величезного шахрайства. Мене обдурили. Коли вибухне криза, я не зможу належати сам собі, ані трохи більше, ніж під час вічного літа в Цимику, де мій пісок чи твоя вода – ні синітниці, за які можна поплатитися життя. розкішна окремішність, якої прагнув, розпалася. Мені потрібен Грім Небулін. Грім Небулінові потрібен його друг. Його другу потрібна підтримка від нас усіх. Скоротивши рівняння простими математичними діями, я виявив, що мені теж необхідна підтримка. А щоб врятуватися, мені потрібно запропонувати її іншим. Я спотикаюсь. Падати не можна. Колись я був повітряним створінням, і повітря мене пам'ятає. Коли я підіймаюся на міські висотки і тягнуся до вітру, він лоскоче мене потоками і векторами з мого минулого. Я відчуваю його запах і бачу динаміку хижаків та здобичі у завихреннях цієї атмосфери. Я не наче водолаз, що загубив костюм. Проте усе ще може подивитися крізь скляне дно човна та побачити істот на малій і великій глибині. Може відстежити їхні траєкторії та відчути потяг хвиль, хоча він і розмитий, і далекий, напівприхований. Я знаю, що в небі щось не так. Я бачу це в неспокійних зграйках птахів які зненацька сахаються від певного місця. Я бачу це в панічних ширяннях вірмів, які озираються на люту. Повітря застигло з приходом літа. Воно важке від спеки. А тепер через цих новоприбулих, цих непрошених гостей, я нічого не бачу. В повітрі висить загроза. Мені все більше хочеться знати, що це. Мої мисливські інстинкти насторожі, але я прив'язаний до землі.